Розділ 33. Шуміха, піднята пресою навколо Камерон Тауер, наростала. Ті самі пір'я, що не так давно підносили Лару до небес, тепер щедро обливали її ім'я брудом. До Говарда зайшов Джеррі Таунсенд, щиро кажучи, на душі у мене неспокійно. «У чому річ? Ти читаєш газети?» «Так», – Келлер усміхнувся. «Писаки вийшли на стежку війни». «Я все думаю про день народження Лари. Запрошення вже розіслені, але через влаштовану репертеришками виставу люди шлють мені лише відмови. Бояться впустити свій престиж. На нас чекає фіаско. І що ж ти пропонуєш? Скасувати свято. Поважний привід я знайду. Напевно, ти маєш рацію. Буде дуже шкода, якщо Лара опиниться в незручному становищі». «Ось саме». «Гаразд, піду займуся цим». «Скажеш їй?» «Так», – зателефонував Террі що й на мені повідомили. Післязавтра велике журі збереться до Ріно, щоб вислухати ваші свідчення, міс Камерон. Я поїду разом із вами». Витяг із протоколу допиту Джесі Шоу. Слідчий лейтенант Сол Манчіні. «М. Доброго ранку, містер Шоу». Лейтенант Манчині. Хочу повідомити вас про те, що наша розмова вестиметься під запис. Ш. Надайте послугу. М. Ем. Від адвоката ви відмовились. Ш. Він мені не потрібний. Людина знайшла годинник. І що? Ні, вам потрібно було замкнути її в клітку, як якусь тварину. М. Ем. Містер Шоу. Ви знайомі з Пилипом Адлером. Ш. Ні. А хіба його ім'я не у всіх на устах? М. І вам ніхто не платив за те, щоб ви на нього напали? Ш. Кажу ж, я ніколи про нього не чув. М. Чиказська поліція виявила у вашій квартирі 50 тисяч доларів. Звідки така значна сума? Ш. Мовчання. М. Містер Шоу. Ш. Виграв. М. Де? У тоталізаторі, на футбольному матчі. М. Вам дуже пощастило. Ш. Мабуть. М. Ви працюєте в Чикаго? Га. Ш. Так. М. А чи доводилося вам коли-небудь працювати у Нью-Йорку? Ш. Було діло. М. В архіві поліції є відомості про те, що під ковшем баштового крана, машиністом якого ви були, у Квінці загинув будівельний майстер на ім'я Біл Уайтман. Правильно? Ш. Так. Стався нещасний випадок. М. Ем. Чи довго ви там працювали? Ш. Не пам'ятаю. М. Ем. Я освіжу вашу пам'ять. Рівно 72 години. Ви прилетіли з Чикаго за день до інциденту і повернулися туди через два дні після нього. Це теж правильно? Ш. Не сперечаюся. М. За документами компанії American Airlines, за два дні до нападу на містера Адлера ви знову вилетіли з Чикаго до Нью-Йорка, щоб через добу повернутися додому. Якою була мета вашого такого нетривалого візиту? Ш. Хотів побувати у театрі. М. Ви не згадаєте назву п'єси, яку дивилися? Ш. Ні, забув. М. Хто був вашим роботодавцем, коли стався інцидент із краном? Ш. Камерон Ентерпрайз. Хто є вашим роботодавцем у Чикаго? Ш. Камерон Ентерпрайз. Келлер радився з Ларою. Близько години розмова йшла про збитки, заподіяні розгніваною кампанією в пресі. Наприкінці розмови Лара сказала. Так, що ще? Говард насупився. Його просили передати Ларі ще щось. Але хто? І що? Він не пам'ятав. А, Господь із ним. Значить, нічого важливого. Мажордомша шанопливо промовив. Вас до телефону, містере Адлер. Якийсь лейтенант Манчині. Філіп підняв слухавку. Доброго дня, лейтенанте. Чим можу допомогти? «У мене для вас новини, містере Адлер. Так? Ви знайшли грабіжника? Я б під'їхав і обговорив би усе під час зустрічі. Влаштовує? Звичайно. Буду у вас за півгодини. Про що це цікаво? Детектив не захотів говорити телефоном, подумав Філіп, кладучи слухавку. Коли Менчині прибув, мажордом провів його до студії. Вітаю вас, містере Адлер. — Ради бачити, лейтенанте. Я — вся увага. — Ми затримали нападника. — Невже? Здивований, здивований. Такого Філіпп справді не очікував. — За вашими словами, поліція не має часу на вуличних грабіжників. В... — Він — незвичайний грабіжник. Філіпп ледь помітно підти з губи. — Вибачте. — Це будівельний робітник. Заропляє на життя у Чикаго та Нью-Йорку. У його поліцейському досьє вважаються «розбій», «квартирні крадіжки», «бійки». Хлопець здав годинник у ломбард, на квитанції залишилися відбитки його пальців. Менчині дістав з кишені годинник. «Ваш?». Філіп дивився на золотий корпус, не маючи жодного бажання доторкнутися до нього. Перед очима постала жахлива картина. Хижий блиск леза та фонтанчик крові. Пересиливши себе, Адлер витяг праву руку, взяв п'яже, глянув на кришку. Під сіткою Падряпин вгадувалися незрозумілі контури літер. «Так, мої…» Менчині обережно забрав у нього хронометр. «Якийсь час він полежить у нас як речовий доказ. Я б просив вас підійти завтра на впізнання…» Перспектива знову побачити огідне обличчя сповнила душу Філіпа Люттю. Неодмінно. Поліс Плаза, кімната 212, о 10-й. Домовилися. Філіп усміхнувся. А чому ви сказали, що він незвичайний грабіжник? Секунду-другу Манчині вагався. Йому за вас заплатили. Що? Це не лягало в голові. Події з вами зовсім не випадковість. За свою роботу негідник отримав 50 тисяч доларів. Не вірю, повільно вимовив Філіп. Кому треба було зробити мені, мене калікою? Його найняла ваша дружина. Розділ 34. Його найняла ваша дружина. Філіп пахолов. Лара, за цим стоїть Лара. Але чому? Не розумію, до чого ці щоденні тренування, адже ти поки що не виступаєш. Ти не повинен їхати. Мені потрібен чоловік, а не сезонний робітник. Ти стаєш схожим на комі ежера. Меріан. Вона звинуватила мене у крадіжці сапфірового браслета, який ви подарували їй. Лара зробить це, щоб бути поряд із вами. І Елербі. До речі, ти не маєш наміру згортати концертну діяльність. Нещодавно я спілкувався з Ларою. Лара. У кабінеті поліцейського управління сиділи окружний прокурор, комісар поліції та лейтенант Манчіні. «Ми маємо справу не з, з дурепою, що збожеволи леви деревнощів. За цією леді тягнеться неабиякий шлейф», – вагомо сказав прокурор. «Наскільки серйозно зібрані вами докази, лейтенанти?» Я навів довідки у відділі особового складу «Камерон Ентерпрайз». Джесі Шоу було прийнято на роботу за прямою вказівкою Лари Камерон. Менчині підняв голову, кинув погляд за вікно. Я поцікавився, а чи траплялося раніше, щоб ваш бос сам підшукував на будівництво робітників? І мені відповіли, звісно, ні. Що ще? Ходили чутки, ніби керівник відділу будівництва Біл Уайтман хвалився перед приятелями тим, що володіє якоюсь інформацією про Лару Камерон і незабаром стане багатою людиною. За кілька днів Уайтман загинув під ковшем крана, яким керував Джессі Шоу. Трохи раніше Шоу прилетів до Нью-Йорка з Чикаго, а відразу після нещасного випадку повернувся додому. Жодних сумнівів у тому, що загибель у Айтмана була добре зрежисована. До речі, квитки на літак в обидва кінці оплатила Камерон Ентерпрайз, а Філіп Адлер – та сама схема. Шоу вилітає з Чикаго за дві доби до нападу та наступного дня повертається. Якби не жадімність, яка змусила його зірвати, здати годинник, ми нічого не впізнали б. Але мотиви, – вступив комісар, – навіщо їй спотворювати чоловіка? За словами прислуги, Лара шалено любить чоловіка. Між ними лише одного разу спалахнула сварка через його гастролі. Місіс Адлер хотіла, щоб чоловік завжди був при ній. А зараз він майже не покидає будинок. Ось саме. Окружний прокурор підвівся, неквапливо прийшовся кабінетом. «Що каже сама дама? Все заперечує. З нею ми поки що не спілкувалися. Думали спочатку обговорити питання з вами. Отже, Філіп Адлер може пізнати нападника? Так. Добре. Надішліть когось поговорити з місіс Адлер. Їй, напевно, є що сказати». Лара розмовляла з Говардом Келлером, коли голосом Кеті інтерком повідомив – «До вас, лейтенант Манчіні, міс Камерон, обличчя її висловила досаду. «З якого питання?» – він мовчить. «Хай заходить!» Сол Манчіні ступав на дуже делікатний ґрунт. Не маючи явних доказів, викрити Лару у злочинних задумах було важко. «І все ж я спробую», – подумав він. Побачити у кабінеті Говарда Келлера детектив не очікував. Доброго дня, лейтенанте. Доброго дня ми. З містером Келлером ви вже спілкувалися. О, так. Найкращого пітчера в Чикаго так і не знайшли. Слухаю вас, детективи. Ось воно. Найскладніше. Нехай визнає, що знайома з Джесі Шоу. А там я поведу її далі. Ми затримали людину, яка напала на вашого чоловіка. Менчині не зводив очей за обличчя Лари. «Ага, і що?» – її перебив Келлер. «Як вам це вдалось?» Він здав у ломбард-годинник, подарований місіс Атлер своєму чоловікові. «Ім'я Джесі Шоу, вам про що-небудь каже, мем?» В обличчі Лари не здригнувся жоден м'яз. «Твердий характер», – подумав детектив. Витяг її поз... «Витримки їй не позичати». «То знаєте ви його?» Лара повела плечем. «Ні, а винна?» «Це протокол», – вирішив Манчині. «Тепер їй не втекти». «Шоу працює на одному з ваших будівельних майданчиків у Чикаго. Він був також зайнятий і на будівництві в Квінці. Під ковшем його крана загинув лейтенант вдав, що гартає записник». Біл Уайтман. В слідство дійшло висновку про нещасний випадок. Лара судорожно прокафнула і... Однак Говард Келлер знову не дав їй закінчити. «Послухайте, лейтенанте, у компанії працюють тисячі людей. Невже ми повинні знати кожного?» «Тобто з шоу ви не знайомі?» «Ні, ні я, ні міс Камерон. Я хотів би, щоб міс Камерон або місіс Адлер сама підтвердила це. Ніколи про нього не чула». «За напад на вашого чоловіка Джесі Шоу отримав 50 тисяч доларів. Ні, не може бути!» – обличчя Лари побіліло. «Ну, – подумав Манчині, – ось їй біля мети. Про це вам також нічого не відомо. Суть питання дійшла до неї не одразу. Хочете сказати? Та як ви смієте?» – в очах Лари горіла холодна лють. Якщо Філіпа підставили, я маю дізнатися, хто. Не ви одна. Містер Адлер теж. Ви говорили з Філіпом? Так. Я... Замить вона вже бігла коридором. По студії лунка пролунав перестук каблучків. У спальні Філіп однією рукою незручно складав речу в сумку. Філ, що ти робиш? Він обернувся, зміряв дружину порожнім поглядом. «Іду». «Але чому? Невже ти повірив цій, цій ідіотській історії?» «Досить брехати, Лара». «Я не брешу, вислухай! Ні за що на світі я не змогла б завдати тобі болю, Філіп, Я ж кохаю тебе!» Філіп подивився на неї впритул. «Поліція каже, ця людина працювала на тебе. За зроблене йому заплатили 50 тисяч доларів!» Лара у відчаї крикнула. Не знаю! Не знаю! Зі мною він не має нічого спільного! Віриш?» Адлер мовчав. Не дочекавшись відповіді, Лара повернулася і як сліпа вийшла зі спальні. Ніч Філіп без сну провів у дешевому готелі. Його невідступно переслідував образ Лари. «Власне, я б із задоволенням дізналася б про ваш фон трохи докладніше. Чому б нам не зустрітися і не побалакати? Ви одружені? Розкажіть про себе!» «А ваш Скарлатті переносить мене до Неаполя. Ночами мені сняться гори цегли, сталеві балки, мішки з цементом. Я тут для того, щоб зустрітися з вами». Хочеш, я вирушу з тобою в Мілан? Ви мене остаточно спокуш, спокусите, леді. Не сумнівайся. Її любов, її турбота та розуміння. Невже я помилявся? У полі з плаза Манчині провів його до невеликої зали, біля дальньої сіни якої було щось на кшалд помосту. Зараз сюди прийдуть кілька людей. Ваше завдання – вказати знайоме обличчя, а потім у справу виявиться вплутаною і Лара, подумав Філіп. На поміст піднялися семеро чоловіків приблизно одного віку та зросту. Джесі Шоу стояв у середині. Побачивши його, серце Філіпа прискорено забилося. У вухах пролунав голос. Гаманець! Ліву кисть проназав гострий біль. «Невже за всім цим Лара?» «Подивіться уважно, містере Адлер», – промовив лейтенант Манчіні. «Сьогоднішнього дня працюю вдома». «Містер Адлер, ми знайдемо найкращих лікарів, Любий, яке прекрасне в неї обличчя. Якщо Гарана йде до Магомета, ви можете вказати? Я виходила заміж не за твоє тіло, я любила тебе та люблю». Відсутність фізичної близькості не лякає мене. Обіймеш – вже добре. Їм справді було добре. Обом. І остання розмова в спальні. Ні за що на світі. Я не змогла б завдати тобі болю, Філіпе. Я ж кохаю тебе. Містер Адлер. Поліція помолилась. Вірю, Лара. Я тобі вірю. Чи є серед цих чоловіків – Долинув до нього голос сола Манчині. Не знаю, коротко відповів Філіп, що? Тут я його не бачу. Ви ж казали, що добре розглянули нападника. Це так. Тоді вкажіть його. Не можу. Серед цих сімох його немає. Обличчя Манчині спотворила гримаса подиву. Ви впевнені? Абсолютно. «Що ж, це все, містере Адлер. Дякую за співпрацю!» «Знайти Лару», – подумав Філіп, «Негайно розшукати Лару!» Лара сиділа за робочим столом і дивилася у вікно. Філіп їй не повірив. Усвідомлення цього факту і думка про Поля Мартіна завдавала нестерпного болю. «Ну, звичайно!» Все це справа рук Мартіна, але яку він мав мету. Пам'ятаєш, що я сказав? Не дуже він справляється зі своїм завданням. З Філіпом треба поговорити. За кабінет уступив Говард Келлер, на обличчі мука, Щойно повідомили, наповідомили. Ми втрачаємо Камерон Тауер, Лара. Southern Insurance та International Investments розірвали контракт, тому що ми не в змозі забезпечити терміни, а виплати із основних зобов'язань. Адже нам майже вдалося. Найвищий у світі хмарочос. Мені дуже шкода, я добре знаю, що все це для тебе означало. Лара повернула голову, і Келера вразило вираз її блідого з чорними очницями обличчя. Лара була схожа на власну тінь. «Ти мене чула? Ми втрачаємо Камерон Тауер!» «Так, чула!» Голос її звучав напрочуд спокійно. «Не хвилюйся, Говард! Я візьму нову позику і розплачуся!» Непорушність Лари лякала. «Нова позика? Під що? Нам вчасно оголошувати про банкрутство!» «Говард!» так. «Хіба може кахання бути таким беззаглядним?» «Як ти сказала?» «Філіп пішов». Коротка фраза йому все пояснила. «Я...» «Пробач, Лара». На губах у неї з'явилася незрозуміла посмішка. «Дивно, чи не так?» «Я втратила все. Спочатку Філіпа, потім свою справу. «Знаєш, Говарде, що це таке?» «Це доля. Вона проти мене». Людина не може боротися зі своєю долею. Так Лара ще ніколи не казала. У келера стислося серце. Лара, але це не кінець. Після обіду я маю вилетіти до Ріно на велике журі. Якщо не голосно писнув інтерком До вас, лейтенант Манчіні, міс Камерон, хай заходить. Келер здивовано підвів голову. «Манчіні?» Що йому, що йому потрібно, Лара зробила глибокий вдих. Заарештувати мене, Говард. Заарештувати тебе? Ти про що? Поліція вважає мене організатором нападу на Філіпа, недбало відповіла Лара. Але це ж смішно, вони не можуть. Двері відчинилися, в кабінет увійшов солманчині. Окинувши Лару та келера поглядом, він наблизився до столу. «У мене ордер на ваш арешт», – Говард пасірів. Тіло його мимоволі повернулося, прикриваючи Лару. «Це неможливо. Вона ні в чому не винна». «Ви маєте рацію, містер Келлер. В ордері вказано ваше ім'я».